Imani yangu ni kwamba mishinda sala masalimi ni mpenzi msikila karibu kifata. Tarif barikatika luga lugha lemba tunazana mkutasari waki. Rais wa jamuhuri Everest endaishimi ya zinduwa rasmi jumatatuhi ya kwa chili ya huru wa fungu walonufaika na msamaki wa raisi wa mwezi machi mwaka huu. Na katika gereza kula mimba takribanu wa fungu patao alfu moja ndiyo wa chili wa huru. Na haukua mkua ningozi wa uhaba wa sukari. Wakati huu kilo moja, ya uzu wakati ya pesa alfon nena alfutano ikiwa kwa siri Na hukom kwani bujumbura kaya takriban ishirini ndizo zimehamishwa Kufuatia mporomo kwa ardi katika ya migera Kwa haya na mginyewe karibuni langu Moize Misago Mitambo yongo bi serafine hakizimana Isanganiro habari kamili. Tukaanza katika ukurasa wa sheria ni kwamba wafungwa karibu 1000 walionufaika na waraisi, wa rais wa machi 5 mwaka huu wameachiwa huru jumla kutoka katika gereza la Mpinga waziri wa sheria na vile vile rais wa jamhuri aliezuru katika gafarifa hiyo alwotaka wale waliosamehewa wasirudi katika makosa yale yale na kwa raia kuwapokea vizuri wafungwa hao wa zamani wanafurahishwa na kuachiliwa huru mgizadi naye Romewalde niabivuze akizindua rasmi zoezi hilo la kuachiwa huru wafungwa kuanzia gereza kula mimba rais Evariste ndaishimie Amewaomba kujishuhulisha na kazi za maiendi mara watakapofika nyumbani wale toka gerezani wamesema kuwa na furaha tele wakilinganisha na muda wanao mariza wakiwa gerezani Mane na kiza Alfonsine alie kuwa na kaa kurukuroni kwa kipindi cha miaka mitano Akiwa na watoto mapacha pamoge na Yusufu Habimana Alie kuwa gerezani karibu miaka miwiri wameshibitisha kufurahishwa na hatua hiyo ya Raisi wa Burundi katika zoezi la kuachia huru mahabusu karibu elfu moja, waziri wa sheria janine Nibizi ametangaza makundi mengine ya wafungwa watakao tore wa gerezani ikiwa ni pamoja na wanawake wa wazito, na waleo na watoto ili kufungua idadi kubwa waziri Nibizi amefamisha kuwa raisi amewasamehe fidia zilizo tozo wa wafungwa mbali na hayo raisi evalisten daishimie amekumbusha pia kuwa ni marufuku kuweka gerezani mtu asiye na hatia. Amewataka wakaguzi kutembelea magereza. hasa siku za mwishoni mwa kukagua endapo hakuna mtu aliyefungwa bila hatia. Msongamano katika magereza huletea hasara serikali asisitiza rais ndaheshimie. Msamaha wa rais uliotolewa tarehe 5 Machi unaonyesha kuwa wafungwa zaidi ya 1500 wataachiwa huru. Shukran, Romuald, Walde, ni wabibuze na katika ukura sabi yasha ni kwa mba wa haba wa sukari siku hizi katika mkua ngozi ya mbapo. Kilo moja inauzo, kat, inauzo kwa siri katia pesa alfuni hadi alfutano. Badari ya wanasema kupata bidha hiyo ni kazi kubwa na mwenye duka. Lazima hakikishi kuwa hautawarifu polisi au viongozi tawala. Raya wa mkua wangozi wanadai kuwa uhaba uo Natoka na wafanya biashara wana uficha hiyo Ili kuyuza kwa bei kubwa Wanawataka viongozi tawala kufanya kila uliwezalo Ili kupatishia suruhu sula hilo Ope de bonfo ndore raho Kamishina wa polisi mkua ni humo Anahidi kufuatilia kwa karibu sula hilo Kwa ushirikiano na viongozi wa utawala na kaya ishirini kutoka kijiji kijiji na mtaa wa Migera katika tarafa ya Kabezi niko hani Bujumbura zilihamishwa kufuatia mporomoko ardhi mtaalam wa mazingira aliuniadasi nebigira analiza kwa sababu kadha ndicho ndio chimbuko la hilo jambo uh, ndio chimbuko la hilo pamoja na kupenya kwa maji katika maeneo yaliyopasuka tayari Kiongozi watasisi ya kitaifa inausika na kukinga majanga Aniseni Baruta anasema wanawasaka waisani ili kusaidia raia wale kumbwa na mkasa huo. Bada mapumzi kukidogo tu tunaendelea. Lejo Isanganiru ni kiboko yao katika kurasa wa elimu ni kwamba minunguniko ni tele kwa wanafunzi wachoki kuta maendeleo ESD kwamba mwaka wa chuo unakawia kumalizika sababu za hali hiyo ni kuwa kuna baadhi ya hadhiri ambao bado kutoa visomo tokana na kuwa wana utata na msimamizi wachuo hicho hali hiyo imepelekea wana chuo zaidi ya 400 kusitisha visomo na kuomba swala hilo lipatishiwe ufumbuzi Jitihada zetu za kumtafuta kiongozi wa Chio Hicho bado kuzama tunda huku akiwa ameahidi kujeleza katika tarifa zetu za badai. Na katika ukurasa wa kilimoni kwamba karibu tani moja na nusu ya kahawa ilikusanyo juma peke yake katika vituo vya ukusanyaji vya git kwa na gwabirido katika tarafa ya mumbani kwa mkwanigozi. Ni bada ya ombi kutoka kwa ukulima wa kahawa ambao walalamika kutokuwepo kutoku wepo kwa vituo vya kuuza bidhazao wakati kahawa hiyo tayari imefikia kipindi cha mavuno. Wakulima hao wanasema kuridhishwa na vituo hivyo. Hata hivyo bado kuna minuniko kati ya wakulima wavijiji vya kavumu na kagozi vya tarafa hiyo hiyo. Mavuno ya kahawa haupele kwa katika kituo cha rugori katika tarafa ya usiga ambapo wanasafiri umbali umbali mrefu. Kwa hivyo wanahitaji ufanikishaji ufa wavituo vya kukusanya angalau kwenye moja kwa vijiji hivyo. Deo ndaisaba afisa kwenye ofisi ya mandelu ya kahawa ODK mkuwa ningozi Anakikisha kwamba hivi karibuni swala hilo litapatishi wa ufumbuzi Na katika kurasa saa wa michezo ni kwamba timu shinda moja zinazo Cheza michuano ya soka ndizo zinazo shiriki katika kinyanganyiro cha mashindano ya daraja la tatu katika mkuwa ujumbura Jumapil Gakari, kiongozo wa shirika la Michuano ya soka, mkuwani humo, aneleza kwamba tim hizo ili zifikia hiyo huwa zinatoka za kwanza katika mashindano ya nandaliwa kwenye ngazi ya matarafa. Tumsikilize anahojiwa na muzetu Jamarivyane Ngendakumana. Michuano, gisu tumeyanda, tumeyanda ni Michuano daraja la tatu, tuna timu ishirini na moja. Apo awali zilikuwa ishirini na tano, lakini kuna zi, timu zimejiyengua, zitokana na uwezo hazito shiriki shindano la uimuaka. Kwa hiyo, tumebaki na timu ishirini moja. Tumezigawa katika makundi mane. Alafu, tukasikilizana kwenye kikao ya kwamba timu zitakai kuwa zimetoka za kwanta katika kundi mawe makundi mane. Ndo zitapambana katika demi finali na finali. ili tuweze kupata timu ambayo na si. Itakwenda kupambana na zingine timu ambazo kwa zimekua waza kwanza katika mikoa Angalia kama lakini uyu mwaka, tunapambana pambana ili tuangalia. Timi yoyote ambayo kwa imetoka katika mkwa wetu, iweze kupanda tena kurudi katika daraja la pili. Kwa sababu, siku nyingi hivya, tuna timu nyingi katika daraja la pili. Na la kwanza, tulikuwa na timu karibu tatu, lakini zote zume paramunga, tuna na timu moja. Timu hizo kwa mchewano ya duru ya awari, anacheza idadi ya mechi ngapi? Duri ya kwanza, watachiza na zani itakuwa karibu mechi 45 amma hamsini na zaidi. Hili kusema tuwezi kupata timu moja mboe tawakilisha mkua. Na nivikiezo vipi ambazo vina itajika hili timu iruhusiwe kucheza mashindano ya darachala 3. Nivikiezo kwanza hini watazaji mboe wana kubalika. Kiumri, alafu tena wawe na vifa kama vile sheria na yomba, na jezi, nini, vyato, kila kitu. Alafu tena wawe tu na kujua kama huko kuna kiongozi anapenda wachezaji wake alafu tena wae na kocha mzuri hawe fanya formation shoka apatane cheti cha kumruska kama awe kocha kwa sababu uwe mwalimu lazima uwe na cheti cha kuonyesha kama uko mwalimu maraka dawa watu kiwona timu ambazo zinatoka mkoa bujumbura zinazo shiriki kinyang'anyio cha daraja la kwanza primus league je ili timu hizo zifikia hatua hiyo zimekuwa zimepitia njia zipi hizo zilitoka daraja mm -hmm. la tatu, zikapana daraja la pili, daraja la pili ala fusika fanya vizuri daraja la 2 zikapanda daraja kwa sababu watu walipambana kweli walifunga mikanda wakatoa uwezo wao na nguvu zao kusu timu hizoweze kufikia pali. kila ligi kila mwaka ndio si zinazidi kuongezeka na hapo zamani sisi hakuna msaada wote ulikuwa unapatikana kama wewe unapata hivi sasa watu wako pambana funga vibebevu anajitolea kwa hali na mali kwa kupenda game ya mpira mpaka timu zinapanda daraja la kwanza na kufika daraja la kwanza ina kwatina ningine sifa kwa mkoo kama vile mkoo wetu tulikuwa na timu tatu hivi tunabaki na timu moja tu delta star na kwa kuitimisha taifa habari ni kwa mba raisu wa jamuhuri Evarist Ndaishimiye ambaye aluwasili katika jela kula mimba katika uzinduzi wazoezi la kwa huru mahabusu wale unufaika na msamaki wa raisi wa machi tano mwaka huu amewashauri wale ambao wanatabia kupora mali ya uma. Tumisikilize anatafso na tu Omer Nduwayo. Kumu cha amani muhamaga Kujaji ni wito unaohitaji moyo wenye fadila ndio maana huwezi kuwa na amani kipindi ambacho kuna idadi za watu walioko gerezani wenye kesi ambazo hazijasikilizwa tuharakishe basi kukata kesi ndio utawala wenye haki ambapo jaji anakubali kufanya usiku mzima akiwa kazini ili kujua kesi inayomkabili fulani na fulani kiukweli Si vema kumfunga mtu Kisa unakuwa mzigo kwa serikali Watu husika na sharia Majaji nyote muelewe kuwa Kifungo ni adabu mbadala Hatua ya mwisho Tuachane na misemo ya kirundi Ambayo unapomtishia mtu Unamuambia kuwa nitakufunga Unapotumikia taifa Unajiepusha na gathabu Unapotawala kwa hasira Hushindwa Kuna badi ya mambo Ambayo mtawala Anataka kuzingatia, Sisi Serikali ya Burundi, tufanya tuwezavyo ili tujari rai ya wetu kuna hatia nyingine kali kunyotoa mapato ya serikali ni kosa la jinai unaelewa unaposadikiwa kuchunga mapato ya serikali kisha badae unanyofolea mapato hayo kwenye hazina yako hivi kuna kosa la jinai zaidi ya hilo siku za usoni kusamehewa dambi kama hiyo haita kuwa rahisi mnajua kuna watu waliokuwa wakiiba na kukubali kifungo kwa mantik ya kutumia pesa hizo Akifanikiwa kutoka gerezani Hayo, yalipitwa na wakati Tutaanza kupata chetu ili utoke Mana pesa nizawana inchi Ukishindwa kurudisha Tutauza nyumba yako tujilipe Huu ni ushauri kwa nini viongozi Kisa baade hupewa wadifa Na kuanza kusifua kupata unga wakutosha Walajirushwa wanastahiri kulaniwa inchini burundi Mwishanto raku ya Huyo amesikika ni Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye akatafsira mazetu Omar Ndwayo. Na hadia pa mpenzi msikilizaji kwa ni saa 7 dakika 33 na budi kutamatia taarifa hii. Niwashukuru nyote ambao umetegesha kutangazo la mwisho. Nimshukuru pia afuni mitambo B Serafine Hakizimana Langujina Moize. Misago na kutakia mchana mwema kwa akhirini.